Càpsules musicals, música en català amb Rafel Corbí. Na, na, na, na, na, na. Avui us presentem un àlbum de poemes musicats amb la formació Esprigut. Si el rostoll s'adorm, tot és de joguina. Cullerets a llum, quan la tarda fina. Si el rostoll s'ador tot de joguina. Aquest disc, que, que escoltem, que porta el nom de Vent amb Popa, és el segon treball del grup Espriu, publicat per al segell Microscopi 2019. És format per un recull de 13 poemes musicats inspirats en el Mediterrani, en la seva gent i en les emocions que les desperta. La música és d'Espriu, però amb un poemari escollit minuciosament, extret dels poetes catalans, que es mantem a continuació. Mm. El mar és ple Jo em passo els dies ompl-lo mirada El mar és ple, Jo em passo els dies olin-lo de mirada Cal saber-ho fer Dins d'aquest disc hi podem trobar poesies de, de Miquel Martí i Pol, Culleretsen, de Llum, la primera que hem escoltat, però també aquesta Ramó que se sent, i Mare, si fos eh, mariner, de Joan Vinyoli, El vell i el mar, de Conxa, Monràs, Els ocells, El reu que pertany al quadern poètic de Salvador Espriu, a la vora del Mar, de Ramon Llull, que en diversos com Fou Venut, també tractat d'Astronomia, o llibre d'Amic e Amat, i també de Josep Maria de Sagarra, cançó de pluja. El vent acaba amb Ben amb Popa, un tema propi amb lletra i música d'Espriu. Temes que aquests els podem trobar dins aquest àlbum, anomenat Ben amb Popa. de Giscariot mon fill tu l'has venut i saps que val molt més que tot el que hagis tret canviaves per argent el senyor de la virtut quan eres estimat per mi per mi has vingut i tu m'has enganyat i ara estàs de segur. Si no trobes tristó. Un disc que ens porta Espriu, enregistrat, mesclat i masteritzat als estudis Produccions Ambientes de Llissadamon a Barcelona, en direcció musical i aranjaments a càrrec del mateix Espriu, que és qui al costat d'Antoni Jordi Díez ha produït aquest disc. Una formació inicial del grup Espriu que foren el cantant Sergi Ambros, Jaume Giménez a la guitarra i Julia Carrasco al violoncel, a que ens arribaven des de Santa Eulàlia de Ronsana a a biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja d'aquesta població, és on va començar la carrera artística d'Espriu, a qui avui estem escoltant dins aquesta càpsula musical. del mar Tenia una casa al meu sol Així us hem presentat de manera mínima amb aquesta càpsula, però perquè els tingueu en compte amb aquest segon treball discogràfic del grup Espriu, aquest en Popa, format amb un CD de papiroflexia desplegable en forma de vaixell prou interessant. Aquestes 13 cançons que val la pena escoltar una vegada i una altra. Com hem dit, en Vent amb Popa és la cançó més nova d'aquest disc, la resta són musicades de diferents poetes però aquesta és original de la mateixa banda i amb ella us deixem. Formació Espriu, disc ben amb popa.